India hangja, magazinműsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, és mindenról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. <Sessz> pa sindu bhay e bach pati tanam pavne bhyu kavashu be bhyu anamo nama Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. A mai India hangja magazinunk három részből fog állni. Én már szokás szerint Leveles Zoltán fog először jelentkezni Indiából, ha minden igaz Vrindában nevű kis városból fog jelentkezni. Utána egy szép tanításból fognak hallani egy részletet, Sidár a kutatás című könyvéből. Egy pár részletet ő 20. század egyik Jeles és no, tanítómestere volt, jellemes a szavaira figyelni, és folytatjuk, mi Bélával a beszélgetésünket, a védikus világkép, tudomány, életfelfogás és a modern ö, tudományos életfelfogás közti kapcsolatokról, ami egy rendkívül érdekes és sokszínű ö, sok réteget érintő beszélgetés legyenek hát ma is velünk, és hallgassanak bennünket, és még néhány szót a zenékről. Elsőként egy ilyen inkább fúziósnak nevezhető zenét fognak hallani, Batt nevű uh, Szantúrostól. A idei bejelentkezés után egy uh, eredeti Karnatik, tehát az ősi indiai klasszikus zenéhöz tartozó darabot hallanak. A beszélgetés alatt hindusztáni klasszikus zene lesz, pontosabban a, a sinármarázsnak a tanítása alatt, és a beszélgetés közben egy érdekes modern felfogású gitárral kísért bajzsant fognak hallani, végén pedig egy klasszikus bengáli bajzsant szantos dásztól hallgassanak hát bennünket. Telefonnál Leveles Zoltán. Halló Zoltán! Leveles Zoltán vagyok, Rindávamból. Nagyszerű. Mondjad, mit csinálsz? Hát uh, naszhozok, ugyanis ah. nagyon idegek vannak reggelenként, ilyen 3-4 fok, és akkor ilyenkor délután, hát most délután fél három volt, 8 perc el egész pontosan, és ilyenkor kiszoktam ülni egy fél, óra, fél órára, ilyenkor van lehetőségem hogy egy egy picit, és a a szobámnál van egy gyönyörű tornát, a fal az én tehintrágyával van lekendve, és uh, hát a ha kiülök, akkor egy nagyon szűk sikátort látok, ami olykor elmegy egy motor, most éppen talán hallani is lehetett. Igen. És egyébként pedig zarándokok szoktak itt csoportosan végigvonulni a szobám ablak előtt, ami olykor kisebb-nagyobb zajjal jár. Mert itt. te hol vagy most tulajdonképpen? Lindenavomban vagyok még mindig. De milyen helyen laksz? Az Assamban. Vagyok a kolostorunkban. Igen, ami pedig. És, és, hát ha befejeztük a beszélgetést, mert be is pakoltam, akkor indulok Derhide. Négy órakor indul a buszom az itteni idő szerint. És hát előtte egy jó fél órával érdemes kimenni, hogy az ember kapjon ülőhelyet, és akkor én is el fogok menni erre bizonyos konferenciára, amit már behangolztam korábban, Igen. amire egyébként már tegnap el kellett volna indulani, csak ilyen-olyan okoknál fogva ez nem jelhetett létre, mert akadt egy kis dolgom. A... E... Igen. Igen. Azt, azt írtad a, a, a, a mérben, hogy a boilerek miatt, de ezekről a bojleleknél mi már beszéltünk a műsorban, <gül> úgyhogy szerintem a kalandot folytathatnád, hisz a jól emlékszem, maturában voltál egyszer bojlert vásárolni. Igen. Így van. És pont az akkor az beszéltünk, amikor nem tudom én ott mi volt, sztrájk, vagy munkaszüneti nap, vagy valami, de te tudtál bojlert vásárolni. Azért ez a bojler Indiában hogy megy egy ilyen bojlerbeszerelési halant? Teljesen olyan, mint nálunk, vagy azért vannak kacifántos részletek? Hát, nagyon, nagyon érdekes dolgok vannak itt. Hát ugye ez, ez a, a bizonyos beszélgetés, amikor a boiler vásárlás is történt, ez azt hiszem, hogy közel két hónapja volt, de másfél biztos legalább másfél hónapja. És hát itt faluhelyen, Lindában van, elég érdekes a helyzet, hát az a helyzet, hogy pont akkor ért a boyle szerelő, amikor már indultam volna a mesteremmel együtt a konferenciára. És akkor hát most két választási lehetőség volt. Vagy ráhagyjuk a boyle szerelőre, hogy meg a saját belátása szerint a feladatot, de akkor, akkor nem biztos, hogy hálások lettünk volna a munkájáért. A másik lehetőség pedig az volt, hogy itt maradott még egy napot, és hát ezt választ, utóbbi választottuk. És hát azt hiszem, hogy jól, jól döntöttünk, mert, mert kellett segíteni a bojrárt szerelőnek. Ugyanis hát körülbelül 40 kilós, és hát amikor például a furó meg kell fogni és belefúrni a falba, akkor olykor a akkor kellett a segítségem. Uh -huh. És a lényeg az, hogy most már fenn, fenn vannak a bojlerek, és Teljesen jó munkát végzett, még az utolsó simítások most folynak, de most már hogy nyugodt szível itt Na akkor áttérhetünk arra, hogy mi lesz Delhi-ben. Bocsás, vagy? Akkor áttérhetünk arra, hogy mi lesz most Delhi-ben. delhi, -ben. delhi -ben. Ugye hát innen olyan négy órahoztás buszodásúra van Delhi, és egy ismerésünknek a lakásába szállunk meg, kb. 67-en. Magyarországról tegnap érkezett egy kedves barátunk, a Kassai Melinda, aki ezen a Oida terápia könyven dolgozott két és át, a mesteremmel együtt, és, és hát többek magával együtt. És hát a konferencia, a világon az első olyan konferencia, ami a spiritualitást és a pszológiát e, vonja össze, vagyis a szatma neves képviselői, és a spiritulás, spiritulókás neves képviselői vannak jelen. Hát olyan nevek, például a Shri Sri Sri aki érdebben abszolút a, most az egyik legpopulárisabb a szabad így fogalmazni tanító. És <coughs> azt hiszem, hogy egyszer már beszélgetünk is róla, hogy amikor a repülőtéren voltam a éppen akkor érkezett haza egy európai közöpszól, és mekkora, fogadták Igen, szólatták a repülőtéren. Tehát igaz a bizonyos a és uh, hallgattam előadásait. Nyilván, mivel 10 sőt, sőt, százezreknek uh, tanít. Uh, nyilván a legnagyobb mélység nem tudott ide elmenni, de, de nagyon jókat mond, nyilván általánosabb dolgokról beszél. Akkor ha minden igaz, ezeket ez majd csak hónap fog kiderülni, ilyen gár is ott lesz a híres jogaoktató. Akinek magyarul is megjelent egy nagyon kitűnő jogakönyv. Magyarországon is, és hát az egész világon nagyon ismert. Puneban pune városában van a fő a fő asramjuk. És hát ezen a konferencián fogunk részt venni. A mesterem holnap egy órakor tart egy előadást, és ha, ha, ha minden igaz, akkor a Kassai Melinda is fog beszélni majd egy jó fél órán át a nagykövőségnek. Uh -huh. Hogy, hogy tennek ott a napok, egyébként most uh, Rindában? Egy uh, néhány hete arról beszéltél, hogy ott a Kartik időszaka volt, egy nagy uh, uh, országos, hát zarándoklat középpontja ez a hely ilyenkor, de ez lezajlott, hogy ilyenkor, ilyenkor egy kis csendes faluvá válik, vagy uh, milyen érzés ott lenni. Igen, hát egész más a hangulat, a sokkal meghittebb, a szomszédokkal ilyenkor ismerkedik meg jól az ember. Tehát ahogy mész, sétálgatsz a, a faluban, mész egyik templomról a másikra és sokszor egyedül intézet a dolgokat, és hát ők is megszokják, hogyha nem csak egy ilyen őszi 3 hetes zarándok vagy és látják, hogy itt az egész télen, és másképp viszonyulnak hozzá, leállítanak, elbeszélgetnek vele és ez nagyon húzgalmas. Azért azt tudás volna azt állítani, hogy egy csendes kis zuggá bindában, mert bündában, Megtalálják az alkalmat arra, hogy minden ilyenkor is, tehát minden hétre jut ilyenkor is valami. Tegnap is éppen volt valami nagy fesztivál. Reggelenként ugyanúgy az ember a, a nagy csöntölésekre ébred, hát értem ez alatt a harangzúgást, meg a, a szintányírók, meg mindenféle gongoknak a, a zaját. És ami rendkívüli módon megérint engem, az a mindenvani embereknek az egyszerűsége. Nyilván ez egész Indiára érvényes, de hát hogy de most itt tartózkodom a és hát én azt hiszem, hogy azért mégis Rindában legalábbis számomra fogalmazott így, különlegesebb a többi helyén Indiában. Szóval ahogy, ahogy említettem az előbb, hogy reggel 3-4 fok van, és hát még azt mondják, hogy most jönnek igazából a hidegek, tehát lemegy nulla fokra is. Uh -huh. És hát én egész éjjel, de igazából egész nappal fagyoskodom, uh -huh. uh, és Hát viszont az emberek közül nagyon sokan kinnátszanak az utcán, és akkor reggel fölkelnek, énekelnek, jókedvűek, oda mennek a kúthoz, ter természetesen mezitlább vannak, oda mennek a kúthoz, és teleengednek egy, egy vödör vödöröd hideg vízzel, és maguk locsolják is, teljesen, teljesen jól érzik magukat. Aztán délután, amit nem értek, Jelenleg olyan 10-11 körül, amikor már úgy kezd 12-3 fok van, de ez hát még mindig nagyon hideg, sűrűnnek egész éjjel fagyoskodtál. Itt a szomszédban, pont a szobám ablaka mellett rálátok a szomszéd épületnek a tetejére. És hát a, a, az épületek tetején nagyon szeretnek az emberek pihengetni, meg beszélgetni. És akkor kívül a szomszéd félmeztelen, mindig bekeni a felsőtestét, ez egy ajurvédikus szokás bekeni valamilyen olajjal, és akkor szárítkozik, és közben énekelget, tehát egyáltalán nem fáznak. Ami érdekesebben nekem, hogy, hogy hát mennyire szélsőséges körülményeknek vannak kitéve ezek, ezek az emberek, tehát nyáron itt akár 50 fok is tud lenni, ilyenkor pedig hát tényleg a, a legnagyobb hidegeket is elviselik. Olyan értelemben a legnagyobb hidegek, hogy aki, akinek van háza, annak sincs ablak hideg a Uh -huh. a, az ablakán, az ablakában. Akkor nyilván semmiféle fűtés nincsen? Fűtés, abszolút semmilyen fűtés nincsen, és, és tényleg, hogy mondjam, hát meg ember próbáló, valóban eh, egyfajta lemondás és vezetés ilyenkor az életrendállamban. Na most minden mellett pedig, hogyha az ember így utazgat, akkor meg azt látja, egy érdekes megfigyelés, azt látja, hogy ezek az egyszerű emberek mennyire tudatosak. Most, hogy ez kifejtsem részletesebben, mire gondolok, bármi olyasmi történik az országban, amivel a tömeg nem ért egyet. Például, én, múltkor beszéltünk arról, hogy egy politikus nyilatkozott arról, hogy az egész ráma történet egy, egy mese, egy kitalált történet. Ilyenkor az emberek fogják magukat és utcára vonulnak. Vagy, vagy valamilyen olyan mezőgazdasági reformot vezetnek be vagy. Hogy bármi olyant, ö, olyan történik az országban, ami nem tetszik a népnek, az nép azonnal utcára megy. És hát komoly tüntetések vannak, és hát már az is előfordult, hogy a, a rendőrség a tüntetők közélőtt, és bizony halálos áldozatot is követel olykor egy ö, ilyen tüntetés. és emiatt ezen azért el nagyon, mert hát köztudomás, hogy amíg a, a mi nyugati világunk az a, a, a politikai orientáltságunk, Tehát hiszen a, a, a Google kultúrából építkezett Európa, és a, a görögöknél a, a politika volt a leg alapja a társadalomnak, a, az egyén szabadságát a politikai szabadságban látták, és e, itt Indiában ez Erről sohasem volt szó. Itt az egyén szabadságát inkább a, a lelki szabadságban, a spirituális uh -huh. hát a lelki szabadságban Igen. Átták. És nem, nem politizáltak az emberek soha. És érdekes módon, egy olyan érdekes dologra jöttem rá, természetesen lehet, hogy tényesen, ahogy ezen gondolkodtam, hogy igazából Gandhi, akinek nagy imádója és tisztelője vagyok, nagyon-nagyon rajongója is vagyok, és e, igazából Gandhi volt az, aki utcára vitte az embereket, és e, politizálása e, tanította meg őket, mert az erre nem volt példa igazából, és, e, és tehát most nem azt akarom ezzel mondani, hogy Gandhi-nak a, a nem, nem, nem volt jó, amit tett Gandhi, hiszen a szabadságát köszönheti az ország Gandinak, csak az az érdekes jelenség, hogy abból a népből, aki a politikától olyannyira távolad, egy ennyire politikailag aktív nép lett, akik, akik tényleg nem hagyják is, és, és hát hetente vannak ilyen nagyobb felvonulások vagy tüntetések, strájkok, vagy ilyenek. Ez egyébként Türi is van? Brindávon egy... van is előfordul, de azért, azért eh, itt inkább csak a, a választások idején. Uh -huh. Tehát azért azt nem mondanám, hogy Brindávon van itt, amilyen hetente lennének tüntetések. Itt valóban, igaz, legalábbis csak a választások idején láttam. Uh -huh. Mi folyik éppen ott most, mélyten közben nagyon érdekes hangokat hallunk. Ezek a kutyák, bocsánat, ezek a asramhoz tartoznak, vagy ezek ilyen kóborkutyák? Ja, uh, hát... A szomszéd az ugye, ez az utca, amit az Assam mellett uh, végig uh, fut, ez körülbelül olyan, nem tudom, egy négy méter széles kis sikától, áh, de még, három, három méteres sikától, és a szomszéd uh, házban lakik egy kutya, egy fekete-fehér egyszerű kutya, hogy mi mondanánk, és uh, hát az utcáról beszedték, és elkezdték etetni, felnevelték. És hát azért tartják, hogy a, ugye már kutyákról is beszélgettünk korábban, azért tartják, hogy a, a majmokat távol tarts. Uh -huh. Most ez a kutya egy olyan különleges kutya, minden reggel, amikor a házigazda tartja a hajmeli áhítatot, az Istentis akkor ez a kutya, amíg szól a harang, mert közben harangoznak, addig végig énekel. De nem ugat, nem morog, nem, nem csahol, nem végig énekel. Odáll az oltár elé és énekel. És amint vége az istentiszteletnek abbahagyja, és ezt minden azt megte megteszi reggel fél nyolckor. Az a második istentisztelet, az első az hajnali négykor kezdődik. A legnagyobb örömömre egyébként, mert éppen az ablakom alatt szokták ilyenkor ütni teljes hangerővel a gongot szomszízaim. Akkor koránk váltál. Hát igen, egyébként is mondjuk megszoktam, mert a, a Magyarországon a tanyánistét e, szeretünk korán koránkelni, de mondjuk ha az ember beteg, vagy, vagy egy kicsit e, tovább marad fenn és tovább szeretne aludni, akkor ez de igazából itt nincs lehetőség. Délután pedig, ha leszeretnél pihenni, akkor egészen biztos, hogy a, a fiók itt a szomszéd tetőn, e, hol máshol, hanem a tetőn, kiketteznek, ami, ami megint csak nagy hang, hangzavarral jár, mert ha leesik a labda a, a, az utcára a tetőről, akkor az biztos, hogy bele fog gurulni a lefolyóba, mert ugyanis itt még nyílt lefolyók vannak, mint a római korban annak idején, és belegurul a labda a lefolyóba, és akkor az összes fiú az, az, az orzít toporzékol, és hát annak a fiúnak, aki, aki hibájából leesett a labda, le kell mennie és a lefolyóba kiemelni, kihalászni, bocsánat, a labdát, hát ilyenek van. Mi lassan elbúcsúzzunk, mi hagyunk téged elmenni Delhibe, mi meg folytatjuk az India Hangja magazint. Két hét múlva hol leszel? Két hét múlva Madraszból fogok jelentkezni, és a, nemzetközi, a, season, a Carnatic Season Fesztiválról, a Nemzetközi Tánc és Ének Fesztiválról fogok jelentkezni a terveim szerint. Köszönjük szépen Leveles Zoltánt hallották Indiából, Vlindávamból. Yeah, <laughs> említettem, egy írásból fogok egy kis részletet önöknek felolvasni. Tulajdonképpen igazából nem is írott írás ez, hanem egy tanításnak a rögzített formája, amit Bakti Raksaksidárszvámi adott a tanítványainak, ő egyébként a 20. egyik legjelesebb Vajsnava tanítómestere van, 1895-ben született Hapania falmában, Nyugat-Bengálban, és Bakti a a nagyon híres és rendkívül kiemelkedő Vajsnava gurunak lelki tanítómesternek volt az egyik tanítványa. Tehát ebből fogunk néhány szép részletet hallani, méghozzá arról a témáról, ami neki mindig is nagyon fontos volt, és úgy gondolom, hogy nekünk is nagyon fontos lehet ez a nem más, mint a kapcsolat a legfelsőbbben. Nem külsődleges, hivatalos szerepében, mint teremtőt és irányítót imádjuk, hanem lényegi formában gyermekként imádjuk Istent. Az úrk is nem a háttérből teremt és irányít, hanem mindig a figyelm középpontjában áll. A bágavata Purána is erről a gyermeki insten koncepcióról, vagy ami még magasztosabb, a szeretői viszonyról tanít. Ő áll a középpontban, és minden belőle árad. Felfogásunk szerint az abszolút egy gyermek, akit édesapja irányít, édesanyja megszidja vagy megbünteti, sőt, aki kedvese lábaihoz borul. Mit sem szól vagy gururól, hogykor maga Isten is megfeledkezik saját abszolút helyzetéről. Az Isteni feledékenységnek oka nem más, mint az Isteni szeretet, mert Prémának nevezünk. Milyen felbecsülhetetlen értékes ez az Isteni szeretet! A felszabaduláson és a számítgató odahatáson is túl, a mindenség legmagasabb síkján az öröccelket uralkodik mindenek fölött. Mint sugarai a napból, az Isten szeretet az Úr Kisnálból árad. Kiterjedései körében ott áll ő, a mindenség közepe. Egyfelől Baladév áll mellette, aki a létezéshez szükséges energiát szolgáltatja, és a háttérben fenntart mindent, másfelől a párja, az extázis úrnője, aki képes az ujjáköré csavarni a független abszolútat. Hihetetlen, felfoghatatlan mindez, mégis ilyen az Isten természete. Maga az úr mondja. Önszántamból vállaltam az alárendeltséget hívémmel szemben. Nem vagyok független. Éveim oly kedvesen bánnak velem, hogy önkéntelen a szolgálatukba szegődöm. Ezt a hihetetlenül elbívülő Isten szeretetet méltán tartják az élet végső céljának. Az Isteni élet ízét csak is az extázius szintjén érezhetjük meg. Életünk leghőbb vágya az, hogy az Isten szeretett tengérének hullámai végre magukkal ragadjanak minket. Az Isteni világban megőrizhetjük személyiségünket. Egyéniségünk a tudatosság síkán sem vészel, nem kell szükségéppen megválni személyiségünktől. Az Isten szeretett tovább éltet bennünket, de már csak ő érte élünk, csak az ő szolgálatának élünk. Milyen csodálatos, hogy a legfelsőbb érdekében megtarthatjuk személyiségünket, ám az önző szándéknak, az elkülönült érdeknek nincs helye. Az ember nem vész bele az Isten szeretett engelébe. Nem halálos feloldódás ez, nem a változatosság megszűnése, hanem olyan egyesülés, amiről a Bhagavata így szól. A születés és a halál alábetetje csak úgy vállathalhatatlanná, hogyha minden anyagítettet föladva életét nékem szenteli, és az utasításaim szerint cselekszik. Így érezheti meg a hozzám fűződő kölcsönös szeretet, isteni boldogságát. A gítában pedig ezt mondja Krisna. Engem kizárólag az odaadás révén lehet megismerni igazvalomban. Teljesen megismervén engem bejuthatsz enyém körébe. Ezt a beolvadást, egyévállást Krisna következőképpen magyarázza. Tiszte híveim egyé válnak velem, családom tagjaivá válnak. Az enyém körébe, barátaim közé kerülnek, az enyémé válnak. Személyiségedet megőrizve is teljes mértékben az enyém lehetsz. Az új családjába bekerülni éltető azonosulást jelent, s nem halálos feloldódást a brambamban, a világszellemben. Ez az Isten szeretet eredménye. Ez az eszmény magasabb rendű mint a Braman lélek egészébe olvadás, amikor az egyéni öntudat belevész a tudat összességbe, akár a mély állam során. Bennünket ez nem érdekel. Inkább az úrkisnára gondolva vessük bele beunkat a gyönyör édes ócányába. Odárányi egyszer csak ott hagyta táncot, táncot, amikor azt látta, hogy Krishna többi pásztorlánykának is majdnem annyi figyelmet szentel, neki. Ez az egyenlő bánásból nem volt a kedvére. Elhatározta hát, hogy Krishna örömére isteni szépségű táncot lehet és énekel hozzá. Művészi érzékét megcsillantva hajladozott és dalolt, majd az utolsó pillanatban hirtelen eltűnt. Krishna gyönyörködve nézte az előadást, egészen belefeledkezett a látványba, de hirtelen megérezte, Radarani eltűnt. Mindent ott hagyva, keresésére indult. Az ösvényen találkozott is vele, és egy darabon egymás mellett sétálgattak. Radarani egyszer csak így szólt. Nem tudok tovább menni, mozdulni sem bírok. Ha azt akarod, hogy veled menjek, védj az öledbe, s vigyél magaddal. Én nem bírom tovább. Ekkor azonban krisna tűnt el Egyik tanítványa megkérdezte Bakti Zenőnt a szarasz, hogy Takurt miért így távozott Krisna. Ám egy kérdés a kérdés felzaklatta volna gurudévánkat. Ebben a keptélésben Krisnak is épp figyelmetlenül bánik radaránival, mesterünk pedig nem szívelt az ilyen kérdéseket. Olyannyira elfogult volt radarán iránt, hogy meg sem hallgatta az őt bíráló szavakat. Izgatottan így válaszolt: Ez neked, Bakti, Isten szeretett? Miféle odaadás az, hogy te ilyesmit kérdezel? És ez a kérdés le volt zárva. Ezzel a kettődéssel kapcsolatban még a kérdezősködés sem tűrte. Mikor enne, ennek híre eljutott hozzám, előkerestem, mit ír el a verser a Bakrinott saját fordításában, a bagahatár Kamarichi Málában. Szerencsére ő feloldotta a problémát, megmagyarázta, hogy Krisna arra volt kíváncsi, miként éri meg Radaránia az elválást. Csak azért tűnt el, hogy lássa, milyen mélységesen érinti Radaránit a távol lét. Aztán persze hamarosan visszatért hozzá. Guru számára a gondolat is elviselhetetlen volt, baktinottak úr azonban rávilágított. Krisna arra volt kíváncsi, milyen örömet tapasztal a Radaránia távol létében. Ez is annak példája, miként válik az abszolút, saját hívei alárendeltévé. Az alárendelt negatív pólus képviselő Radaránia erejével szemben Krisna pozitív pólus tehetetlen, mintha elvesztette volna önállóságát. Ez az odaadás diadala. Az odaadás a negatív oldal sajátja, de a pozitív pólus a kiváltóka. Ott a gyümölcs, és ott az, aki a levét kinyeri. Ott a legnagyobb odaadás, ahol a legtöbb nyektát nerik ki. Az az odaadás diadala, amikor abszolút alulmaradt híveivel szemben. Ez a legnagyobb fokú odaadás, önátadás, a meghódolás bizonsága. Átadás önáltadás mérhetetlen még az abszolútat is rabulejti. Mindannyian erre az erőre vágyunk, s aki ezzel rendelkezik, ő a legdrágább nekünk, ő a mi mesterünk. Legfőbb érdekünk az önátadás egyre áradó forrásának meglelése. A teljes körű, mélységes meghódolást keressük, ez a célunk. A teljes önátadás koldusai vagyunk. A világon semmi sem érdekel már minket, nem kell vagyon, nem vágyunk követőkre, szép társaságára. Minden egyebet feledve, egydül a szeretet urának mélységes, isteni szolgálatát keressük. Ezek voltak Teársidár tanításának részletei, melyek egyéb magyarul is megjelentek a Kutatás című könyvben, amit a Napkelet bölcseleti Iskola ad ki 2006-ban. Folytatjuk az India hangja magazint, Mihály Géza vagyok. Mihalik Béla ül már itt velem szemben a stúdióban. Már néhányadik alkalommal beszélgetünk, méghozzá egy meglehetősen széles témakörről, a mai tudomány és a védikus tudomány és világkép kapcsolatáról. Azt gondolná az ember, hogy ez nagyon kevés síkon vagy ponton kapcsolódik, de az eddig beszélgetésénk arra vetettek fényt, hogy ez a legkevésbé sem így van. Ugyanis a védikus kornak a kutatói, tudósai, bölcsei ö, sok tekintben nagyon, nagyon hasonló módon vizsgálták a világ jelenségeit, mint mi, nagyon tulajdonképpen tudományosnak, a mai szinten is tudományosnak nevezhető igényel, és emiatt a védikus Írások, azt hiszem, hogy kiemelkednek a vallásos írások közül, hisz nem csak a hit, a vallásos megnyilvánulások, imák, stb. Jelentenek, jelentik a lényegét, hanem ez a fajta elemző világkép, világnézet. És ennek során a többedik beszélgetésünkben múltkor eljutottunk oda, hogy az érzékelésnek van egy olyan foka már, amit, amikor módszert kell az embernek váltani. Magyar a, a látás, a hallás, a, a fényképek és képek, hangok, bármilyen műszerrel érzékelhető jelenségeknek a vizsgálatán túllépve valami másfajta módszer szükséges ahhoz, hogy a világnak egy nem látható vagy számunkra Közvetlenül érzékelhető részével is kapcsolatba kerüljünk, ami egyébként minden bizonyal létezik, hiszen ezer egy jele van. Sőt, tulajdonképpen, a tudományos kutatók, főleg, akik Einstein és, és az őt követő kantumfizikusoknak a nyomdokain lépegetnek, bizony egyre többször bár matematikai képletekbe kifejezve érintik azt a nem látható valóságot, amiből ez a látható valóság megnyilvánult. Hát igen, valóban. Ez egy nagyon hosszú téma. Hát te elég jobb bevezetted, sem összefoglaltad tulajdonképpen röviden, hogy mikről beszélgetünk. Itt a, úgy nevezik ezeket a Ezeket a jelenség halmazt, hogy finom fizikai ö, valóság ö, a védákban. Illetve hát nem csak a védákban, hanem, hanem ö, minden más hagyományban is van ennek valamilyen megjelölése. Valóban a, a irodalom nagyon, nagyon ö, pontosan ír ezekről a jelenségekről. És hát ha határvonalat akarunk húzni, hogy hol van az a, az a határ, ami a, a, a durva fizikai és a finom fizikai között van, akkor azt szokták mondani, hogy, hogy az elme, tulajdonképpen a hatodik érzékszerv, ugye van öt érzékszervünk, ez a látás-hallás-tapintás-szaglás ízelés, és <coughs> amíg ezekkel befoghatók, azok a durva fizikai jelenségek, és ami ezzel nem fogható, fel, mint például a gondolatok, azok pedig a finomfizikai világhoz tartoznak. És van jó néhány érdekes jelenség a, a, az atomi világban felfedezett jelenségek közül, hanem az összes az, ami, ami valóban nem fogható már fel az érzékszervi észleléssel, tehát nem írható le olyan modellel, olyan valami képpel, vagy szavakkal, vagy bármi módon, ami, ami tökéletes, tökéletes leírást adna erről a világról. És ha csak annyit veszünk, hogy a fény kettős természete, ilyen ugye erről kezdtünk Botko beszélni, erről a komplementer megközelítésről, hogy, hogy, hogy, hogy ugye a fény egyszerre, egyszerre hullám természetű, és egyszerre anyag részecske természetű. És, és ez a két termész kizárja egymást. Na, Tehát, ha jól értem, ugye mindig megpróbálom lefordítani magamban, ugye a hullám az tovább terjed, a részecske meg egy helyben hmm. megtalálható. Ö, inkább arról van szó, hogy, hogy a, a részecske olyan, mint egy labda, uh -huh. ami pattog, pattogni tud mondjuk le tud pattalni egy falról, vagy ilyesmi, és ha két, két labda összeütközik, akkor mondjuk egymással szembe robognak egymás felé, összeütköznek, szétpattannak, és, és elindulnak ugye a, a elpattanás irányától ö, ellenkező irányba. Tehát ami, ami, ami, ami, az tehát ellenkező irányba, ahhoz képest, amilyen irányba eddig mentek. És ö, mindenki látott már labdát, tehát úgy remélem el lehet képzelni. Ez a részecske természet. A hullám az meg olyan, hogyha két hullám találkozik, akkor nem vált irányt, amikor találkozik, hanem ugyanabban az irányba fog mm. tovább haladni. Csak egyszerűen a találkozás pillanatában olyan, mintha a labda kétszeresére megnőne, és utána ez a labda megint összevegy kicsire, és utána a két labda, két labda megint elválik egymástól. Mm -hmm. Tehát úgy lehetne elképzelni. Most egy nagy ugrással, <gül> akkor innentől már össze lehet kapcsolni ezeket, most ö, nem akarok belecsapni a dolgok közepébe, azokkal a mondjuk kísértekkel, hogy valaki mondjuk képes arra, hogy átmenjen a falon, vagy átnyúják ja, az asztal igen, lapján. Igen. Mert ezt a tulajdonságát kihasználva az anyagnak megtehetné. Anyag, név vagy megteheti, igen. ezt most nem tudjuk bizonyítani, de a föltetelezés mögött ez a jelenség állhat. Elméletileg van egy bizonyos, nagyon apró valószínűség annak, hogy ez megtörténhet. Uh -huh. Ö, és ugye az érdekesebben, hogy ez a kétféle, kétféle jelenség kizárólag kizár, hat egymást, tehát tehát nem tudjuk elképzelni, hogy ez egyszerre van jelen. Mert ugye az egyik, ha egyszerre valami hullám, akkor az nem részecske. És hogyha valami részecske, akkor az nem hullám. Tehát, tehát olyan, ami logikailag ellentmond egymásnak ez a két dolog. És mégis a fény olyan, hogy a logikailag ellentmondó két tulajdonságot egyesíti önmagába. És a tudomány erre használja az olyan komplementer megközelítést. Tehát akkor fogadjuk el, hogy a fényt csak komplementer elméletekkel lehet leírni. Tehát nem tudjuk, hogy igazából mi van on. Ezért többféle megközelítést használnak, többféle leírást használnak egyszerre, és ezzel írom le ezt a jelenséget, és akkor innen a múltkori beszélgetés során innen kezdtünk el arra, hogy ha ez a fény ilyen, akkor képzeljük el mondjuk, hogy egy, egy személyiség, mondjuk, vagy akár Isten, mondjuk hányféleképpen jelenhet meg, akár megjelenhet, mint a természet törvényei, amik irányítják világot, de megjelenhet úgy is, mint egy személy. És azért, mert ezek ellentmondanak egymásnak, az nem zárja ki, hogy Isten képes egyesíteni ezeket az ellentmondó ö, ellentmondó dolgokat. Mint, hogy a fény lesz <gül> a fénye, Igen. fényről tudjuk, hogy ez képes egyesíteni. Tehát a logikának úgymond ellentmond. Tehát ideig jutottunk, és, és most még húznék egy határvonalat, tehát egy, egy olyan dolgot, hogy hogy ugye a durva fizikaiból, a finom fizikaiból kezdünk átlépni, tehát még, még nagyon, igazából a védák úgy írják le, hogy van a durva fizikai világ, van a finom fizikai világ, és van az örök világ. Tehát ez a három, ez, ez egymástól úgymond független, nem független, hanem, hanem egymástól jól elhatárolható. Tehát pontosan meghozhat az a vonal, ahol ezek elkülönülnek egymástól. Ö, és a finomfizikai világ ott, külön, ott különül le a durvától, ugye ezt mondtuk, ahol az érzékszervek már nem tudják fogni, hogy mi történik, ö, tehát már a fény is, a fény természet is tulajdonképpen a finomfizikai világhoz tartozik, tehát ö, mondjuk egy, egy ö, azt mondom, egy alma, mondjuk, az a fizikai világ része, mert ízlelni tudom, meg tudom fogni ö, többi. Nyilvánvalóan ennek is van egy finom fizikai része, de most az alma mint objektum, ahogy, ahogy a hétköznapi életben szoktunk hivatkozni az a durva fizikai világ része, de mondjuk mondjuk az, hogy jó kedvem van, az már a finom fizikai világ része, hiszen az, hogy jó kedvem van, az nem, az nem egy érzékszervi észlelés. Azt, azt egy művész lehet, hogy le tudja rajzolni egy képen, egy, egy, egy zeneszerző meg tudja zenésíteni, egy szakács olyan, olyan ételt tud készíteni, amiben belefőzi a jókedvét, és az érezhető lesz rajta. És, és ezért erre a tudomány azt szoktam mondani, hogy ez olyan szinesztézia, tehát amikor a, az érzékszervek áthallása történik, az minden szinesztézikus jelenség tulajdonképpen már finom fizikai a gondolatok. Erre a védák a hatodik érzékszerv, tehát a gondolkozás érzékszervét sorolják, és az elme, az első olyan, olyan ö, eszköz, vagy vagy a világegyetemnek, ami a finom fizikai világban képes ezeket az érzékszervi impulzusokat egyesíteni, és ebből az egyesített ö, ö, valamiből egy gondolatot formálni. És ö, ö, hát ezzel jó, tulajdonképpen elég, elég pontosan, pontosan ö, el lehet egymástól választani ezt a két dolgot, ö, és ugye, hogyha megyünk tovább, akkor, akkor ö, azt látjuk, hogy a tudomány úgy dolgozik, hogy, hogy tapasztalatokat hord össze, tehát tapasztal, ta, amit tapasztalnunk kell, és ö, ezeket a tapasztalatokat rögzítjük, és megbízható formában átadjuk és utána ezekből a tapasztalatokból következtetéseket vonunk le. Ö, tehát van egy emlékezet része, van egy következtetés része a tudománynak. Ezt régen úgy nevezték a védába vagy smriti, tehát egy emlékezés és rúti következtetés. És ö, ma pontos ugyanezekkel a módszerekkel dolgozunk. Igazából pont ezért nincs új a nap alatt, hiszen jutunk, ugyan ugyanoda jutunk, hogy hogy van egy, van egy határa az érzékszervi leírásnak, és van egy határa a megfigyelésnek, illetve az ebből levont következtetéseknek, és hiába van az, hogy a mai műszerénk esetleg sokkal jobbak, vagy pontosabbak, vagy, vagy tökéletesebbek, az általunk fölhamozott információ hatalmasabb, mint ami mondjuk régen volt, illetve a megosztás, az egymás közötti megosztás is tulajdonképpen Sokkal gyorsabban mehet. A következtetésünk ugyanaz, mert ugyanazt figyeljük meg, tehát a minket körülvevő valóságot. És Itt ezt egy picit megint, hogy mondjam, próbálom fordítani. Ha egy régi bölcs egy jelenséget vizsgált, akkor ezt kifejezetten intuitív módon indult neki. Tehát mivel hogy nem műszerekkel állt neki a világvizsgáltának, hanem sokkal erősebben hivatkozott mások tapasztalatára, esetleg valami írásnak a, a megnyilatkozására, és sokkal inkább arra a meditatív intuícióra. Következtethetett, vagy abból következtethetett, ami egyébként az a meditáció neki a mindennapjainak a élő része. Mm -hmm. Na most a mai tudós az óriási információhalmazból következtetést, való, ő val, is ugyanilyen végülis meditatív uh, úton, bár nem feltétlenül tudatos meditációval, de végülis egyfajta mm -hmm. intuícióval, ö, állít össze egy gondolatot, hogy akkor ez valószínűleg ezt jelenti. Hisz ezek az információk tömegükben nem adnak ki jelentést, hanem, hanem mit tudom én, mondjuk van egy űrteleszkópnak a millió és millió fölvétele, az nem ad ki egy önmagában egy jelentést, mert nincs benne egy belső logika, hanem csak adathalmaz. Igen. És az ember az, aki ebben a a képben, amit érzékel, vagy abban az összefüggésben, amit ott, ott ö, látni vél, mögé lát egy folyamatot, egy történetet, egy, ö, egy jelenség, halmaszt, és utána azt mondja, hogy itt van egy ilyen szupernome robbanás, ott egy fekete lyuk, egy tudni valójában egy képen van egy kis fekete folt, <gül> vagy van egy ilyen csóvaszerű valami, igen, igen. ami egy laikusnak végül is nem mondana semmit, igen. De tehát erre a fajta dologra gondolsz, hogy ez a, ez a metódus, ez tulajdonképpen így alapvetően ugyanaz? Ö, erre. Egy kicsit ugye ezzel jelezvén Igen. azt is, hogy a mai tudománynak a megállapításai ö, pontosan annyira értékesek, vagy nem értékesek, Igen. mint a régi megállapítások. Pontosan, erről van szó. Szóval azért még annyit hozzá tennék, hogy hogy, ö, hogy régi bölcsök intuitív módszerrel dolgoztak, és ma inkább a logika módszerét követjük, ez lézben euh, igaz, inkább azt mondom, statisztikailag talán igaz, mert, mert hogy régen is ugye meg kellett ezt a hat filozófiai rendszert egy tudósnak Erős Indiában, amit, amit ö, ö, ö, összefoglaltak. Ugye ez a hat, hat rendszer, ez ugye a logika, tehát a nyája, a, az atomfizika, a a jóga, akkor a védanta filozófiája, és ezek a filozófiai rendszerek, ezek, ezek különbözőek. Tehát tehát mind mondjuk, meg ugye a karmanyimámsza is ide tartozik, mind mondjuk a, a vajsésika, tehát az indiai atomelmélet, úgy lehetne mondani, az, az, az úgy próbálja leírni a világot, hogy vannak ennek évítő elemei, tehát vannak az alapvető atomok, és ezekből az alapvető atomokból kombinál össze nagyobb ilyen molekulákat, úgy lehetne mondani, tehát ilyen, ilyen többös atomokat, és például, a, a, a Sisika filozófiában a fény az hat atomból áll, és ezt hexatomnak nevezik, a fény, a fény részecskéje, És ö, mai nap nem lehet tudni, hogy mire gondoltak. Ö, és ezek, ezekkel kombinálva, ez, ezeket egyre tovább és tovább ö, f, nagyobb objektumokká fokozva ö, ö, állítja össze a világot. Még végül... Mondjuk az egyértelmű, hogy nem a mi atom igen, fogalmunkkal azonos. Igen, a pont, nem, nem dolog, igen, szó, inkább ilyen kvantumszerű dolog igen. lehet, vagy, vagy még kvantum alatti, energia kvantum alatti fokozat, ami húr, vagy valami ilyesmi. <laughs> <laughs> és, és ugye bevezett törvényeket, életet, be, azt lehet mondani, hogy az energiát külön választja, az energia ö, különböző mozgató rugóit külön választja, a célt, amiért valami, a forrást, vagy az okot, amiből valami keletkezik, és aztán megállapítja, hogy, hogy van egy, egy összefogottsága a világnak, és ez az összefogottság, ez tulajdonképpen Isten. Uh -huh. Tehát, hogy meg kellett állapítani vajsi sikának is, hogy hát igen, azt lehet látni, ez a sok-sok, Ö, esemény, ami, ami zajlik egymástól látszólag függetlenül, ez mögött egy hatalmas, mögöttes irányító erő húzódik meg, és pontosan ez a következtetés az, amire a, ma, a mai atomfizika jut, hogy meg, megfigyeli, hogy egy olyan fajta ir, ö, mögöttes irányító erő van, ami, ami ö, elbújik tulajdonképpen ugye a, a jelenségek mögött. És és aztán menjünk tovább, hogy van, van olyan filozófiai rendszer, ami mondjuk a logika nyája, ami, ami pusztán a, a, a logikus állításokat próbálja egymás mutára, és ebből jut arra a következtetésre, hogy mi lehet az életnek a célja. De ide tartozik a joga is természetesen, és a joga, amit nem az egy ilyen intuitív, inkább intuitív módszer. De arról van szó, hogy kapcsolatba lépek egy forrással, egy, egy, egy, egy olyan forrással, ami, ami, ö, ami nagyobb tudása van, úgymond. Ezt a mai, mai napig ma, mai napság is vannak ilyen módszerek, szóval éppen az álom, az, a tudatos alvás módszerejéhez szokták hasonlítani, hogy hogy beszéltem tudósokról, mint például Kardánóról, aki mikor a fokú egyet megoldó képletét egy, egy, egy, olyan álvadba talált, aki amikor részeg volt, mm -hmm. és amikor fölébredt a deliriumból, akkor ott volt az asztalán a, a képlet, vagy ugye a széngyűrűnek a, a, a felfedezője, és ö, a széngyűrűt úgy találta meg, hogy hat majom ugrált, körülte álmában, és akkor rájött, hogy, hogy, hogy bizony, ez valahogy, valahogy ö, ö, tényleg ö, az, az lehet, hogy ezek a szénatomok, ezek így űrben kapcsolódnak emeshoz. tehát De rengeteg ilyen példa van. Ö, több könyvet is írtak már rólam. Ö, az, az Alvajárók című könyv, Artur Köszlertől például erről szól. Azért az a neve, hogy Alvajárók, mert a tudományról ír, hogy a, a tudományom is vég, az egész végig, aristotelész-től szám, számolva, itt még korábbról számolva, Pitagóráztól, stb. Ö, előrefele fejlődve, nem, nem úgy ment, hogy tudatos lépésekben fejlődött, hanem valamiféle, valamiféle intuíció hatására, valamilyen külső behatás hatására változott. Köszönjük a beszélgetésünket az india hangjába. Mihalik Béla mérnek a vendégem, aki a mai modern tudomány híveként, egyszerre a védékos tudomány kutatója és híve is, a két tudomány kapcsolatát elmezgetjük. Ma a finom fizikai valóság létéről beszélgetünk. Hát tulajdonképpen még olyan milyen nem mentünk bele abba, hogy ez milyen, csak abba, hogy tulajdonképpen ezt a finomfélezekai valóságot a modern tudomány ö, gyakorlatilag ö, ö, hát úgymond feltételezi vagy bizonyítja azzal együtt, hogy, hogy nagyon nehezen mond róla bármit is határozottam. Mm -hmm. Hát ö, igen, még elég nehéz lenne mondani róla bármit is, mert először is a modern tudománynak ö, föl kell térképeznie azt, hogy milyen jelenségek kapcsolódnak ebbe a körbe. Igazából ö, Indiában a, a szánkja, az is a filozófiai rendszernek az egyike a szánkja, az analízis tudománya az, ami ezt elég pontosan és körülhatároan leírta. És ö, ez, ezt lehetne mondani egy több ezer éves kutatásnak a, az eredménye, vagy pedig azt lehet mondani, hogy sok-sok hogy forrásból vett információnak az össze, összegzése, amivel és ennyire pontosan meg tudta határozni azt, hogy, hogy van az öt érzékszerv, az öt érzékszerv által felfogott világ ami azon túl van, tehát az öt, a, gondolok, a gondolatok világa, és ami a gondolatok világán túl van, tehát ami időtlen. És ez, ez, ez hiányzik még a mai tudományból, hogy ennyire pontosan fölfogjuk azt, hogy amit a világból látunk, az igenis eléggé subjektív és hogy majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy csak a szubjektív valóság létezik. Mm -hmm. Tehát az objektív valóság, a, a, a, a védanta és a szánkja, és úgy mondja, egy magasabb rendű tudatnak a ránk gyakorolt hatása. Mm -hmm. Azért látjuk egyszerre mondjuk kéknek azt a falat, hogy mondjuk itt körülöttünk van, vagy kéknek az eget, vagy a hangokat azért halljuk azonosnak, mert létezik egy fölöttünk lévő tudatosság, ami összefogja a mi, a mi egyéni tudatosságunkat. És azt is lehetne mondani, hogy az ő álma. Az mm -hmm. ő álma, egy, egy magasabb tudatosság álma számunkra objektív. Amit mondjuk alulról vizsgálva azt mondom, hogy archetípus például, vagy valami olyan dolog, ami törvényszerűségként nyilvánul meg. Tehát itt ugye, aki nem hisz ebben, mert ebben van egy föltételezés, még például az, az, hogy a szubjektív elem, tehát amit Igen. most tulajdonképpen le is fordítatunk, mi általában azt mondjuk, hogy a lélek, a tiszta, a és lélek, az a megfigyelő. Hisz, hisz a durva valóságban is valaki érzékeli a dolgokat, a finom valóságban is valaki érzékeli, még mindig kívül van rajta, Igen. hisz a kettő közkülönbség van, és abban az örök valóságban is Igen. ott van, mint létező, Igen. tudatos lény, tehát maga ez a tudattal rendelkező entitás, ugye ez az, amit mi egyszerűen léleknek szoktunk nevezni. De ha valaki ebben nem hisz, mint ahogy a mai ö, tudósok egy része és az emberek egy részeibe nem tud hinni, akkor nem lehetséges, hogy eleve kizárja magát abból a ö, lehetőségből, hogy, hogy behatoljon Ebbe a körbe. Úgyhogy de... az nagyon érdekes, hogy akikre szoktunk kivatkozni, ez a Heisenberg, Einstein, Bohm, stb. ezek a nevek, ezek mind hittek a lélek ilyenfajta transzentális valóságában, vagy mondjuk a pszichológiában Jung. Ők elég szilárd hittel rendelkeztek abból, hogy van egy transzentális valóság, aminek ők mint egyének lélek is részei, és hát ezzel szemben azért ott van a, a tudósok, vagy kutatók, vagy vizsgálódók elég nagy tömege, aki azt mondja, hogy ez nem lehet, az, az egyéniség mondjuk az agyban van, vagy az, egy, az csak egy, egy, egy ilyen sajátos ö, működésnek az eredménye, amit annak látunk, és hogyha az, az összeomlik, akkor az egyéniség is elpusztul, a személy elpusztul. Uh -huh. ö, hát először, is a tudósok között is, sok-sok különbség van, különböző nézetek, tehát mondjuk Einstein, Isten hitel, ennyire volt Szilárd, ez kérdéses, mert, mert hogy ő, ő nyilat, úgy nyilatkozott igazából, hogy ő úgy hisz Istenben, vagy közben nem hisz. Tehát, hogy, hogy ö, <gül> <Az> <gül> már, mert még csak, mégis, ahogy mondjam, azon az oldalon még, inkább, inkább, pontos, inkább az Isten hit oldalán volt uh, nyilvánvaló. Ez most nagyobb nyilvánvaló nem jelenti azt, hogy valaki valamilyen valláshoz Igen. tartozik. Igen, nagyobb Igen, valószínűséget tulajdonított Igen. Isten létének, mint nem létének. Még mondjuk, hogy a Heisenberg, vagy Pauli, vagy Pascal, hát ők, ők, ők, ők nagyon erősen Isten mellett voltak. Tehát ők nem csak egyszer nagy valószínűséget tulajdonítottak is a hanem azt mondták, hogy létezik. Mm -hmm. Mert hogy megfigyelések erre utalnak. Ö, tehát, hogy a tudósok között is van, vannak, vannak különbségek az ő felfogásukban. A tudományos, tehát, hogyha azt a jelenleg, a jelenleg modern tudomány által birtokolt információ alapján a tudományos hozzáállás Ö, azt mondja ki, hogy, és azt hozzá kell tennünk, hogy a mainstream science, tehát a, tehát a, a fő irányvonal a tudománynak, az úgyosoknak, azt kell hogy mondja, hogy nem tudjuk, hogy van-e Isten vagy nincs, nem tudjuk, hogy van-e lélek vagy nincs, mindkettő hipotézis. Tehát az is hipotézis, hogy az agy funkciói látják el a személyiség megjelenésének a, a a lehetőségét vagy azt is feltételezhetjük, hogy a lélek, a lélek létezik, és ez, ez okozza a, a személyiséget. Ugye, ugye a Virginia Ételnek a pszichológiai tanszékén folyik a leghíresebb, a világon leghíresebb reinkarnációs kutatási program. Hát ez most már most már nem is tudom, 40 éve talán egy, egy világszintű hálózatot alakítottak ki, ahol emberek, önkéntes emberek részt vehetnek, még a honlapjukon be is lehet jelentkezni, ha jól tudom, és keresik, ugye azt a gyerekeket kérdezgetik a szülők, és állítólag kettőtől négy éves korig a gyerekek emlé tudnak emlékezni valamelyest az előző életükre, tehát hivatkoznak belőle személyekre, helyszínekre, hogyha, ha kérdezzük, tehát hogyha ha, és vonzódnak oda, tehát akarják látni megint. Uh -huh. És mivel a reinkarnáció úgy megy végbe, hogy esetleg a Föld másik oldalán is megszülethet valaki, vagy tehát elég távol, ezért egy nagy hálózatot kellett kialakítani, és már elég nagyra nőtt a hálózat ahhoz, hogy olyan eseteket tudjanak felmutatni, amik tudományosan azt lehet mondani, nem cáfolhatók. Tehát például 12 olyan esetet írt legutóbbi könyvében, azt ez a professzor. Ez a Stevenson? No? Igen, uh -huh. igen. Aki ezzel foglalkozott, és, és ebből egyet cáfoltak, de csak elméleti szinten. Tehát, tehát ez is egy olyan, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Uh -huh de nyilvánvaló több esetet is fel tudott volna ö, mutatni, amikor is ö, olyan egyértelmű a jel annak, hogy, hogy egy gyermek előzőleg lakott valahol, hogy azt, ő azt mondta, hogy, hogy a legvalószínűbb hipotézis az az, hogy reinkarnálódott. Uh -huh. De azért nem lehet kimondani tudományosan a reinkarnáció tényét, mert senki nem tudta megfigyelni azt a fizikai átvitelt, amikor a személyiség átvivődik, az egyik testből a másikban. És mindaddig, amíg, amíg, nem, ö, amíg nem tudják megmutatni pontosan, hogy hol mennek át a darabkák, az egyik testből a másikba, addig a jelenlegi tudomány nem tudja elfogadni csak hipotézisként a reinkarnáció tényét, még akkor is, hogyha tulajdonképpen egyértelmű bizonyítékok vannak rá, hogy... hogy ö, hogy létezik a reinkarnáció. nagyon érdekes. Van a tudósoknak egy csoportja, köztük van például a Magyar László Ervin is, aki ezt a nem látható valóságot, tudományos igényel kutatja, és ők a, a könyveikben és kutatásaikben nagyon sokszor folyamodnak olyan, hogy mondjam, megoldásokhoz, amik hát úgymond misztikusak, inkább a meditáció útját választják a megismeréshez. <haz> Tehát... Tehát elképzelhetőnek tartom, és ma, hogy változik a világ, meg lehet ez ugyanúgy létjogosultá válik egy idő után, hogy, hogy az a tehát ugye lehet mikroszkóppal nézni dolgokat, meg meg meg mit tudom én adatokat elemezni statisztikailag, stb. stb. De a tapasztalásnak egy olyan sikrára jutni, amivel amivel mondjuk meditatív úton, tehát egyfajta tudatváltozott uh -huh. állapotban érzékelsz uh -huh. dolgokat. Úgyhogy ezt én is érzékelem, te is érzékeled, és mivel egy látszólag belső utat járunk, tehát kívülről ez borzasztóan nehéz, valószínűleg műszeresen nem igazolható uh -huh. soha, ellenben, hogyha ezt az utat többen végig tudják járni, akkor ez egy tárgyalható igen. kérdésé válik, hisz ezek a védikus bölcsek ezt hétköznapi tapasztalatként végig. Igen, igen. Hát erre szolgálna az olyan, mint mondjuk a hipnózis, a regressziós hipnózis, amikor bárki ugye, úgymond visszamehet a, a saját. Persze az is igaz, hogy egy, egy nagyon matés, tehát tudós mindig azt fogja mondani, hogy át is csak az agynak a kisülése é, hamise, volt. Igen, igen, hamis emlékek van egy igen. ilyen, egy ilyen ö, pszichológiai fogalom, és ezzel, erre próbálják hogy Nagyon nehéz hamis emléknek uh, titulálni azt, amikor, amikor egy gyerek mondjuk pontosan meg tudja mondani, hogy hogy néz ki egy, egy, egy épület. Milyen, mi kik laktak benne mondjuk 50 évvel azelőtt. Vagy például egy idegen nyelven beszél, amit Vagy idegen nyelven beszél? Igen, igen pontosan. Uh, tehát, hogy ezeket nagyon nehéz uh, hamis emlékeknek uh, címkézni. Uh, valójában Valójában, tehát el kell fogadnunk, hogy létezik a jelenség, és a legvalószínűbb annyarázat rá az, hogy van reinkarnáció. Egy más kérdés az, hogy, hogy, hogy kritikusok mindig lesznek, és, és az, hogy, hogy vajon a személyiség átvihető-e valamilyen más, tehát hogy más formában, mint a reinkarnáció. Ezek az emlékképek esetleg föltámadhatnak-e? vagy esetleg valahonnan emlékszik rá, mégiscsak látta a tévébe, hogy uh -huh. mi történt. De ezeket megpróbálják minél tökéletesőbben kizárni. Egy másik érdekes dolgot hoztam, itt, itt tartom magam előtt, ezt a papírkát. Az internetet möngéztem, és ráokadtam egy, egy kutatásra. Ugye mindig, mindig nézem azt, hogy, hogy, hogy a, a tudósok Tudományos világban mi az, ami elfogadott, és mi az, ami nem elfogadott? Mert, mert én magam részéről hiszek abba, hogy, hogy vannak őszinte kutatók mind a mai napig, akik nem akarják torzítani az információkat, nem, nem arra törekszenek, hogy egyik vagy másik ö, bizonyíték, vagy ö, állítás mellett tegyék le a voksukat, tehát, tehát hogy bármi bizonyíti is egy kísérlet, ö, azt elfogadják úgy, ahogy van. Tehát mondjuk, nem, nem, aki nem a saját vallásá felé akarná terelni a dolgokat, vagy nem a saját politikai nézete felé, és a többi, a többi, Esetleg az állás hát félti, hogyha, mm. <laughs> hogyha kiderül, hogy nem mit csinál, az egy hülyeség. Ö, mert ilyen is előfordul, ugye, manapság főleg az orvos tudományban látunk el példákat. Ö, és, és bizony vannak olyan kutatások, amik, mint pedig a Virginia Egyetemnek ezek a kutatásai, amik, amik bizonyítékokat tesznek le, tehát tudományosan elfogadható, Uh, vagy elf és, úgy azt is lett mondani, elfogadott bizonyítékot, és egy másik ilyen kutatás a Princetoni Egyetemen, ez konkrétan a Princeton Engineering Anomalies Research Laboratóri, ez a magyarul azt lehetne mondani a Princetoni uh, Mérnöki Anomáliákat Kutató Laboratórium, a PEAR. És uh, ezt uh, 79-ben alapította Robert G. Jan. Ő egy, egy ö, ö, mérnök, ö, fizikus, ö, aki, aki korábban az érodinamikával dolgozott, a repülőgépeknek a tervezésével stb. foglalkozott, illetve hát, hát ö, a tanulmányai kiterjedtek a kvantumfizikára is, és más területekre természetesen. Ö, a Princeton Egyetem elsősorban az alkalmazott tudományoknak az egyetemem, és ö, valahogy olyan szerencsében lett része, hogy, hogy ö, megalapíthatott egy olyan laboratóriumot, amiben ezeket a paranormális jelenségeket kutathatja, illetve nem mindet, hanem konkrétan a tudatnak, az emberi tudatnak, a gépekre gyakorolt hatását. Ezért nagyon érdekes. Nem lehet, hogy a hadsereg áll mögötte? Nem, nem. Tehát, hogy meg speciál nem a hadsereg. Gondolom, hogy a hadsereg is ott volt, ott van, stb., és hogy még nagyobb erőforrással kutat ilyen dolgokat. Ez egy polgári laboratórium. Ez mondjuk azt, hogy valahol, tehát, hogy valamilyen laboratórium, valamilyen egyetemi, akik publikáltak az eredményeiket, és ö, ma már megszűnt, tehát igazából tavaly februárban megszűnt, és mm. csatlakozott egy, egy non-profit szervezethez, az ICRL-hez, ez a, ez, a, ez a nemzetközi tudatkutató ö, laboratórium, és ö, ez összefog több nemzetközi tudományos kutatást, mert ugye fölismerték azért azt, hogy, hogy, ö, hogy a az jelen, ez, jelenségek Kutatása lényeges, és hogyha a modern tudomány ö, főirányvonala nem fogadja el létezésüket, az nem foglalkoznak vele, akkor automatikusan átszorul az amatőr tudósoknak a, a kezébe az összes kutatás, ami még mind a mai napig így van, hogy bizonyos mértékig ö, ö, be van szorítva ö, a az amatőr kutatásban ezek, ezek a kutatók amatőr kutatási szférában, és azért nem tudnak megfelelő szintű tudományos eredményt felmutatni, hiszen ahhoz megfelelő mennyiségű műszerre van szükség pénzre, emberekre, ellenőrzésre, és csak akkor lehet elfogadott tudományos eredményt felmutatni, és ha nincs pénzre, mm -hmm. akkor nem lehet. Én. És ez a, ez, a, ez a laboratórium, ez ezt a protokollt képes biztosítani? Képes volt biztosítani, illetve az ICRL csapata is most arra törekszik, hogy minél több quality science, tehát, tehát minőségi tudományos kutatást tudjon finanszírozni. Abszolút, tehát non-profit, és, és nincs, nincs államilag, hát részben államilag van finanszírozva, de, de hogy nincs közel ilyen hadikutatáshoz uh -huh. meg ilyenekhez. Most ez a, ez a Princetoni laboratórium már bezárt, de végülis egy nagyon érdekes felfedezést tettek, egy random generátort állítottak össze. Ez a, el, elterjedt elég a világban. Ez a random generátor, véletlen szám generátor, ami, hogyha nagyon egyszerűen el akarnál mondani, mit csinál, körülbelül olyan, mintha egy két forintost, vagy pénzernőt és és az egyszer az egyik felére esik, másszor a másik felére. Csak ezt elektronikusan állítják elő, állították elő, és ö, számolták, hogy hányszor esik 200 feldobásból az egyik felére, a másik. És ugye elméletleg százat kell, hogy kiadjon, hogy mondjuk csak fej, fejet kapok. Uh -huh. Tehát ha 200-szor akkor ha nagyon sokáig folytatom ezt a kísérletet, akkor körülbelül 100 fog ö, ö, az eredmény ö, egy Egyiket, uh -huh. Tehát fejet mutatném. Így százszor írást, és lesz ennek természetesen egy szórása, egy ilyen deviációja, amit ki lehet számolni szinte, hogy körből mekkora. Na most odaültettek embereket a gép elé, és azt kérték, hogy, hogy befolyásolja a gépet. <gül> Csak úgy gondolatilag. Uh -huh. és, és valóban sikerült, egy kicsit befolyásolni, azt lehet mondani, hogy 100,026-szor uh -huh. <gül> e lett az eredmény, mondjuk fej, ö, mikor azt akarták, hogy fej legyen, és, és amikor meg ö, ellenkezőjét akarták, akkor azt hiszem, hogy 92,84-szer. 90, uh -huh. hát, tehát 90,84-szer. Te tehát egy ilyen hajszányi eltérés. Tehát egy nagyon-nagyon picike uh -huh. eltérés, ami ezrelék alatt van. Tehát azt lehet mondani, hogy két elég, uh -huh. vagy három ezrelék. az eltérés, amit a tudat képes volt gyakorolni, de ugyanakkor, ugyanakkor pedig ö, ö, ezt a kísérletet el, elvégezték távolból, tehát ezer kilométerről távolabbról, és elvégezték úgy is, hogy a, a kísérletet a múltban befolyásolták, tehát nem mondták meg a személynek, hogy mikor mérik, hanem valamikor kiadták neki a feladatot, hogy ezt a készüléket befolyásolja. Itt megcsinálták azt is, hogy a jövőből, tehát hogy mértek egy adott időben, senki nem vizsgálta meg a mérés eredményét, és, tehát lerögzítették számítógépen, és a jövőben kiadták a feladatot valakinek, hogy ebben a múltban lévő készüléknek a, a, a, az eredményét befolyásolja, és a mérés azt mutatta, hogy időtől független, ez, ez, a, ez a hatás. És ez, ez egy tudományos mérés. Tehát ez 27 év kutatását foglalják össze, több mint 200 publikációban ö, írnak erről. És, és ha megnézzük igazából, nem nagyon lehet vele szembeszállni. Ö, ö, azt mutatja, hogy valóban a tudatnak van egy hatása ö, az elektronikus világra. És most így nyilván arról van szó, hogy aki a tudati befolyással gyakorolja, sem volt különlegesen rákészült erre, tehát itt nem különleges, nem különleges embereknek a vizsgálata van van, és a maga a berendezés sem volt különösen ráhangolva Nem, erre. nem uh -huh. volt ráhangolva. Tehát valószínűleg ezért van az, hogy ez a hatás ez nem ö, olyan erőteljes, amit az ember szeretne látni. Ez a hatás, ez lehet, hogy nem erőteljes, uh -huh. viszont szignifikáns. Tehát, uh -huh. hogy mindig kimutatható, és értve tehát, hogy, hogy Gyakorlatilag mondjuk 100-szor elvégzett kísérletben, mondjuk 50-60-szor kimutatható. Vannak úgynevezett fluktuációk, tehát vannak olyan pontok, amikor egyszerűen nem, nem működik. Illetve az is egy érdekes dolog a kutatásában, és, és ezért kellett igazából az egésznek kivonulnia a, a non-profit irányba, hogy bebizonyította azt, hogy, hogy ez, ez az eltérés, amit teljes. Csoportok is megpróbáltak eltrést okozni, és valóban nagyobb eredményt értek el, mint amikor egy-egy személy próbálta. Nem sokkal, de kicsivel nagyobb eredményt. És ö, ö, azt, azt vették észre, hogy, hogy azok a csoportok, amik, tehát például családok, akik érzelmileg összetartoznak, vagy például ö, ö, vallásos szertartásonak a résztvevői, közös rituációk, Ö, ö, akkor hangversenyeken, amikor az emberek együtt összehangolódnak egy-egy érzelemre, ö, akkor sokkal nagyobb hatást tudtak elérni, mint mondjuk egy üzleti tárgyaláson, vagy egy akadémiai előadáson <gül> leült emberek. Ahol nincsenek érzelmék. Igen, kötődések, pontosan aha. nincsenek érzelmi kötődések. Most ez elég fura. Ez, ez azt is jelenti, hogy ugye ez bizonyítja azt, hogy a tudat, az emberi tudat megfoghatóan befolyásolja az anyagi világot, tehát azt a világot, amiben, amiben, amiben úgymond körülvesz minket, amiben élünk. És ez tértől és időtől független ez a befolyás. És tehát azt is jelenti, hogy hogy, hogy valóban a vallásoknak ö, egy, olyan, egy olyan hatása van az emberi tudatra, hogy sokkal szabadabbá válik ebben a megkötött világban, ö, mint mondjuk, mint mondjuk egy, egy üzletre koncentrált ember, vagy mondjuk egy, egy akadémikus ö, ö, ö, prezentációkra koncentrált ember. Tehát, tehát jobban ki tud lépni, tör, jobban be, képes befolyásolni azt a világot, ami, ami körbeveszi, tehát azt lehet mondani, hogy szabadabb. Egy picit meg tudja változtatni a saját életét talán, és talán ha, mások életét is. A mai műsorunk nem elég hosszú ahhoz, majd is egy-két percet túléptük a kijelölt határokat, ahhoz, hogy ezt a kérdést most tovább bontolgassuk, hisz tulajdonképpen pont ami még ránk vár, hogy van ez a védikus felfogás szerint mi az, amit mondjuk kutatni lehetne, Igen. hogy tehát mi, mik azok a, a jelenségek, törvényszerűségek, amire a védikus érdem fölhívja a figyelmet, amit tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a jövő kutatási irányát is mm -hmm. részben meghatározhatja. Mi elbúcsúzunk ezért most ezen a ponton önöktől. az india hangjában beszélgettünk Mihalik Bélával, hallottak egy részletet Sidár tanításából, Indiából jelentkezett leveles Zoltán, két hét múlva búcsúzunk önöktől, Nakman Rihár technikussal együtt, Bányai Gézát hallották. Yeah,